sabia! Has avisat l'Armada del Foc amb aquell senyal! Volies ensenyar-los on som, oi? Lag no ha fet res! Ha sigut un accident! Sí, érem a dins del vaixell i estava ple de trampes i... Llavors, hi hem caigut a ple. Katara, tu no hi hauries d'haver entrat, al vaixell. Ens has posat a tots en perill. No és culpa seva! He sigut jo! Qui l'ha fet entrar? Ah! El traïdor confessa! Soldats, aparteu-vos de l'enemic! El foraster queda desterrat del nostre poblat. Sucó, t'equivoques del tot! No! Compleixo la promesa que vaig fer al pare! Protegir-te de perills, com ell! L'Ang no és el nostre enemic! Però què no ho veus? L'Ang ens ha portat una cosa que havíem perdut fa molt de temps! Diversió! Diversió? No serveix per lluitar contra els mestres del foc! Potser ho hauries de provar. Vés-te'n del nostre poblat, ara mateix! Àvia, plau! No li deixis fer això! Mira, tu ja sabies que estava prohibit entrar al vaixell. En sóc que té raó. És millor que el mestre de l'aire se'n vagi del poblet. D'acord, doncs jo també me'n vaig. Vinga, anem, Ang. On et penses que vas? A buscar un mestre de l'aigua. L'Ang emportarà al Pol Nord. Ah, sí? Que bé! Katara! Segur que el tries ell? Abans que la teva tribu... i la teva família? Jo no em vull interposar entre tu i la teva família. I què? Marxaràs del Pol Sud? Ens hem de dir Déu. Gràcies per lliscar en pingüí amb mi. I on aniràs? Crec que tornaré a casa a buscar mestres d'aire. Ostres! Fa cent anys que no netejo l'habitació. Ja m'imagino com deu estar. M'ha agradat conèixer-us a tots. A veure si ara sap volar, el teu visor. Som-hi a, Pa. Tu ho pots fer. Gip-gip! Veus? Ho sabia. Ah! Ah! Ah! Hank, no te'n vagis. T'enyoraré. I jo també. Anem, Pa. Ja estàs contenta? Acabo de perdre la meva única oportunitat de ser mestre de l'aigua. Vinga, va, prepareu la defensa. Pot ser que la nació del foc arribi a la costa en qualsevol moment. És que jo tinc... Ara! també em caia bé. that I know! Not that chair! on amagat. Un vell d'aquesta edat. I que domina els quatre elements. Ah! Sé que l'amagueu aquí. Hola, Hank. Gràcies per venir. Em busqueu a mi, oi? Tu ets el mestre de l'aire? Tu ets l'avatar? Què? No fotis! Porto anys preparant-me per aquest moment. Entrenament, meditació i tot per un nen. Tu no ets gaire més gran, tampoc. Escolta, si vinc tu em promets que els deixaràs en pau a ells? Ah, bé oh. Cuidam l'apa fins que torni. Rumpa la nació del foc. Torno a casa. Hauríem de perseguir aquell vaixell, Soka. L'Anca ens ha salvat i ara ens toca a nosaltres. Però, Catara... Com és, que no veus que és dels nostres? Si no l'ajudem nosaltres, no ho farà ningú. Ja sé que no et cau bé, però li deuen per què... Catara! Perquè... Penses cridar tot el dia o puges i marxem? Ah, eh! Pujo! Vinga, anem a salvar el teu nòvio. Això és el meu nòvio. Com vulguis. Es pot saber on voleu anar? Necessitareu això. Serà un viatge molt i molt llarg. Feia anys que no tenia esperança. Però tu has fet que em renesqués, petita mestra de l'aigua. I tu, soldat valent, tracta bé la teva germana. Et hey, tant! Tranquil·la, àvia. Blanc és l'avatar, l'única esperança del món. I vosaltres l'heu trobat per alguna raó. Ara els vostres destins estan lligats al seu. No l'atraparem mai, un vaixell de guerra, amb aquesta canó. Opa! A tu t'encanta, oi? Posar-me en situacions incòmodes. Això serà un regal excel·lent pel meu pare. Però suposo que no hi entens duen paràsit per educar uns monjos. Porteu-la al calabós. I això a la meva cabina. Tu, portes això a la cabina del príncep, si us plau? Suposo que no he lluitat mai contra un mestre de l'aire. Segur que us puc guanyar tots dos amb les mans lligades a l'esquena. Silenci! L'avatar s'ha escapat! Va. Vola. Pesat. plau apa. En necessitem. Hem de d'ajudar l'Anc. Amunt. Puja. Al·líbet. En su so que no es creu que sàpigues volar, però jo sí, apa. Va, que no vol salvar l'Anc. Com era allò que deia aquell? Arri, arri? Au, au? Uh, llip, llap? Uh, llip, llip? Vola! Qu'ho veus? Vola, Catara! Vull dir... Sí, mira, vola! de su pastima. 是这样 Tocat Hola, soca. Gràcies per venir. Ja ho saps, tu no pots ser l'únic heroi aquí. M'ha caigut el bastó. Ja hi vaig. Ai, ai, ai. Ai. Ha, això de part de la tribu d'aigua. Clar, però ja només tinc un pomeranc. No volo ni faig màgia ni res de res. Gip, gip! Gip, gip! Adéu! Bones notícies pel senyor del foc. L'amenaça més gran per la nació del foc és tan sols un nen. Però aquest nen, oncle, ha fet tot això. I no el penso tornar a subestimar. Traieu el vaixell d'aquí i seguiu-los! De seguida que acabeu això. Wow. És la cosa més impressionant que he vist mai! No ho sé. Ho he fet i... ja està. I per què no ens has dit que eres l'avatar? Perquè... jo no l'he volgut ser mai. Està esperant que torni l'Avatar i acabi d'una vegada aquesta guerra. I com ho faré jo, això? Segons la llegenda, has de dominar primer l'aigua, després la terra i després el foc, no? Sí, ja m'ho van dir els monjos. Doncs, si anem al Pol Nord, podràs aprendre a dominar l'aigua. En podem aprendre junts. I tu, Soka, podràs carregar-te uns quants mestres del foc pel camí. Sí que m'agradaria. Ja ho crec que sí. Som un equip, doncs, nois molt bé, però abans d'aprendre a dominar l'aigua ens hem de fer càrrec de certes coses. Aquí, aquí i aquí! Què hi ha aquí? Aquí pujarem a les llemes saltadores i després aquí farem surf damunt les carpes gegants. I aquí muntam els micos porcins. Nos agrada que els montim. Això ho fa molt més divertit.